JEPI Disprețuind oglinda verdea stepii, în aspra cățărare către creste, prin râpi, prin văgăuni cumplite, peste roci și zănoage dau vală jepi. În jurul pietrei bombă ne tempeste și bice roșii le-a smut sirepii. Edar ei, zbârlindu-și cuiele și țepii, sparg negurile cremenii celeste. Chirciți, ologi și strâmbi, pe brânci, pe coaste, sub mormăiel de tunet urcă întruna tot mai flămânzi de spațiile vaste. Vor, trebuie să biruie furtuna, sus vulturile așteaptă dârza oaste și soarele își flutură cu una.